és això que tu dius, o cosa espantosa com una ciutat com Barcelona, tan enorme, tan poblada, només de 5.000, màxima 10.000 de persones, s'interessen pels concerts. És que això és una situació tan penosa, que jo et diria que si només hem de treballar per 5.000 o 10.000, jo em deso. I si les institucions només han de, han de donar diners i donar suport i posar molt i molts esforços per aquests 5.000 o 10.000 que a més donen la casualitat que també pertanyen a classes eh, acomodades que ells sols potser podien anar potser no sé si val la pena treballar tant llavors jo m'hi vaig apuntar de seguida vaig convocar la prima, una segona reunió la primera no la segona es va fer en el centre i em va semblar tan interessant d'esforçar-los no per fer res de nou sinó per potenciar el que es fa però que realment arribi el públic, que tenim un públic potencial immens. Frisors d'escoltar aquestes magnífiques obres que hi són, el que passa que no se'ls hi, no se hi mostra. No se'ls hi mostra, no se'ls hi facilita l'accés a, a les entrades. No, els preus són excessivament altos, les institucions han de, han de treballar per rebaixar aquests preus. Clar, perquè a altres països això és un bé comú i és, i, i és no un luxe ni un extraordinari, és un fet... Comú i necessari? Naturalment, perquè la música no és res més que cultura, i la cultura es deu al poble, i tot el que no es doni a tothom és una estafa, no? Per tant, hem de treballar per això, perquè les institucions tenen molt bona voluntat, però no se sap per què no s'arriba més gent. Els màners els interessaria moltíssim, ells, pel, diguem, pel seu empres, no? Arribar molta gent, i no s'arriba la gent. Llavors, què passa? Doncs això sí que ens hem de plantejar molt seriosament, d'ampliar, de fer uns mailings molt ben fets i de que la música, en totes les seves modalitats, arribi a una gran... De gent, no? Sí, perquè certament la gran majoria no és sorda, ni té unes altres orelles, ni uns altres coquets, ni un altre gust, sinó que només que se'ls hi enseni el camí segur que vindran i en seran molts, perquè tots en potència sí. som amics de la música. Mira, ho som tant, jo crec que ho som tant, que jo a mi m'agrada dir que la música és la veritat, llengua materna de tothom.